За землю. Володько пас уже давно корови, але око якось не гоїлося. Батько довбав у ньому своїми пальчищами, малий терпів біль, ціпив зуби, але наслідки зо всього погані. По лікаря їхати дуже не хотілося Матвіїві, це стільки коштуватиме, а до того ще й часу немає. То сюди, то туди, то до Лебедей, то Григорчука, то... На ярмарок то курчунок, знову нова лиха година принесла новий клопіт. Матвій порішив був дочекатися понеділка, запрягти коні і відвести малого до лікарні. Прийшов понеділок, ні, думає, до Орі оце вже зяблю. Погода тепер довго не затягнеться, а у вівторок поїду. Коли ж то приходить зі школи Василь, і першими його словами було Тату, застав'ї продається. Що? «Як то? Де? Хто тобі казав?» «Ціле село, говорить. Люди сунуть і сунуть до двора. Вже, кажуть, на куплю записуються. От тобі й на. Ще ж вчора нічого не було чути. Ну, стара, каже Матвій, програне наше. Нічого тепер не вскубнеш». Розуміється, така вістка зовсім перебила Матвії в намір їхати до лікарні. «Мусить піти до двора». А тут пополудні пригнався засапаний Матвіїв брат Єлисей. Знаєш, заставі продається. Оце я прибіг, думаю, побіжу, а то розхватають, а ти не знатимеш нічого. Уже запис іде, ходім. Сідайно. Ми ось пополуднали, але ти ще щось з'їси. А ніколи. Ні, ні. Не роби турботи. Спасибі, я. Але Настя вже краяла на полумисок ку свареного сала. Само собою Єлисей, кусник другий, взяв, хліб намастив, щиро насолив. «А як їй Богу дешево!» – казав поспіхом Єлисей. «Всього триста!» – наголошував на «а». «Та це просто дешевка!» «Дешевка то дешевка!» – різ з такою дешевкою. «Де ти тепер що пірвеш? Звідки вичереш? Ти ж знаєш, що задаткував я оту он там латку». «Пху!» – живо сплюнув Єлисей. «Не журись, ходімо до двора, а може, що їй видумаємо? Може, як півдесяти не подужаєш, а ми з Пархвеном півтори, а разом дві з загорнемо?» І чвиркнув прутко і далеко крізь зуби. «Ох, тошненько мені та нудненько мені!» – тошніла Настя. «Тошненько не поможеш!» – перебив Єлисей. «Штука сказати – сто п'ятдесят рублів!» А ти їх добудь, звідки? Дітей У ту загнибіду стару продам. Хто її купить? Загнибіда образилась Не потякай, не потякай!» і сам добра загни Ах, сото фрашки, не сваріться, підем, квапив Єлисей. Новий куцан з сивого сукна домашню виробу, щільно обтягнув широкі матвієві барки. У руки попав якийсь костур, і брати пішли. «Ти, Володько, підеш до худоби, а Василь хай піде й доволочить за контролю зяблю, бо бодай бечор слюту не навів», – видав Матвій своє останні розпорядження. А небо дійсно зачухмарилося, і розкойовджені ковтуни хмар поволі висувалися з західної сторони та розповзалися по небі. Поривний вітрище тіпав полами Єлисеєвої гуньки та Матвійового куцана». Дорогу вибрали навмисне через застав'я, хоча це трохи далі, щоб зайвий раз окинути досвідченим мужицьким оком цей дорогоцінний шмат поля. Ех, і поле поле, не забуде його ніхто, чий погляд хоч раз зупинився на ньому. Рівне покотисте на полудень, з двох сторін, оточене хвилястими берегами річки, на півночі від холодних вітрів захоронене сосниною, на заході та півдні – багна. Колись це справжні багна були, та час висмоктав їх, а лишилася тільки назва. Тепер там дядьки отаву косять, огонь кладуть та пасуть коні. Частина застав'я належить монастиреві, і так монастирищем і зветься. Звуть це ще й Городним, бо, кажуть, був тут колись старий город, місто, що Гайгород звалося. Решта належить якійсь руській княгині, якої ніхто ніколи тут не бачив. Кажуть, у Парижі живе. А маєтком завідує поля Краєвський, що грає тут першу скрипку. Обличчя товсте, розплиле, очиська вилунились, а під ними ніби по калитці повішено рот широкий і страшенно наподоблює жабячий.